Сказав він сам собі, доповів командуванню і у відповідь одержав наказ зберігати цілковитий спокій, витримку і ні в якому разі не піддаватися на провокації. Спокій і витримку капітан Матузов умів зберігати добре, але висновки сам для себе зробив і в першу чергу наказав вивезти з застави сім'ї офіцерів, а надто дітей. Подалі від кордону. Я нікуди не поїду, заявила дружина капітана Стороженка Галя. По-перше, я не дитина, а по-друге, твій Матузов усе вигадує і ніякої війни не буде. В Вищому Командуванню видніше, коли воно радить зберігати цілковитий спокій і витримку, значить, саме так і треба робити. В Вищому Командуванню не все видно по той бік кордону, а ми бачимо, Невесело посміхнувся, милуючись своєю дружиною капітан. «Як ти смієш так непоштиво висловлюватися про вище командування?» – вдавано обурилася Галина. На що капітан одразу ж спохмурнів. «Дітей вивезти, може, й треба?» – говорила Галина. «Але я не дитина. Ніяка небезпека мені не загрожує, і нікуди я від тебе не поїду. А в разі чого я тобі ще й у пригоді стану?» хто серед командирських жінок перше місце по стрільбі з револьвера завоював? Мовчиш? Не хочеш мою правоту визнати? Ні-ні, вже визнав-визнав, погодився капітан. Хоч отверто кажучи, дуже мені не хотілося б, щоб колись довелося тобі перевірити своє вміння стріляти. Що вміть, за плечима не носить. А безпечнішого місця, ніж прикордонна застава, «На світі для мене немає», – сміялася Галина. «Але береженого і Бог береже». Тепер уже Галина хотіла бути далекоглядною. Жінки з дітьми хай неодмінно їдуть. Застава причаїлася, притихла. Не стало чути біля будиночків дзвінких дитячих голосів. Завмерли жовто-червоні коні, ніби душа зникла з величезного подвір'я. У їхню останню мирну ніч вони довго не спали. Тиша навалилася на землю. І здавалося, ніхто на світі не міг її порушити. «Ти знаєш», – говорила Галина, – «я зараз безмежно і навіть непристойно щаслива. І це від того, що у мене є ти. І я тебе люблю». Дивну влаштовану людину. От вчилася, скінчила інститут, вийшла за тебе заміж, і думала, що щастя своє знайду, в найбільшому місті, серед неонових вивісок, автомобілів і театрів, де займатимусь науковою роботою, стану видатним лікарем, може, навіть професором, а знайшла його на глухій заставі, біля якої навіть залізниці немає, тільки ліси та болота, а роботи тільки й усього, що прийом у сільській лікарні. Але я щаслива. Дуже щаслива. Бо у мене є ти. Вона сиділа на ліжку, спершись спиною на стінку, обтягнувши тонкою сорочкою міцні круглі коліна. Капітан лежав горілиць, дивлячись, як по обличчю дружини, тьмяно освітлюючи то брови, то чоло, то підборіддя, то губи, пробігає благенький відсвіт електричного ліхтаря з-подвір'я застави. Нас ніхто і ніколи не зможе розлучити, чи кохання наше порушити. Тихо, нахиляючись до капітанового обличчя і вже відчуваючи наближення найрадіснішої, повної, уповільненого, але від того не менш відчутного щастя хвилини, сказала Галина і здивувалася. — Ти не слухаєш мене? — Ні, слухаю. Стримуючи себе, щоб не порушити чарівність тієї миті, відповів капітан. Ні, ти мене не слухаєш. І справді, щось стороннє, чуже втрутилося в їхнє щастя. Зовсім невисоко пролетіло над заставою, хоча поки що зовсім не загрозливе. Розвідувальний літак, сказав капітан. Щоночі посилає чортова душа. Дуже схожа на службу погоди. «Ти все на світі, навіть дружину, згодний проміняти на свою службу». Вдавано ображено і водночас тривожно дослухаючись до гудіння мотора, сказала Галина. «Ну, усміхнувся капітан, я тебе ні на що на світі не проміняю, іди до мене». І потягнувся до дружини, сильно і владно, відчуваючи, як у серці виростає і все затоплює, Висока хвиля, особливо гострої, до болю відчутної в такі хвилини ніжності. Потім літак знову загудів над заставою. Повільний, неспішний повертався за кордон на свій аеродром, спокійно виконавши якесь своє завдання. Іде ближня розвідка. Капітан Стороженко розумів це добре. Пора спати, сказав він, генуши на годинник на якому світилися в темряві стрілки. Пів на четверту. Засиділися ми з тобою.